Мені не випадає слухати таких промов. Бувайте здорові». І не подавши йому руки, вона пішла геть, не озираючись. Розділ 27. Завтра маємо аж три терміни в гумнистськім суді, мовив до Євгенія Концепієнт, подаючи йому до перегляду цілу пачку різних актів. Які терміни? Два досить важні в грунтових справах. Третій – крадіж, але може мати певне значення, бо справа потроха на політичному підкладі. Одна партія в селі хоче позбутись немилого її члена громадської ради і заденуціювала його за якусь крадіж. Найгірше те, що судить Страхоцький. Євгеній кивнув головою, переглядаючи акти. Надто треба би там побрати деякі інформації, виписати з книг ґрунтових і з регістратури. Як пан меценас думають, чи маю їхати сьогодні і підночувати у Зварича, «Чи ж аж завтра досвіта? «Я сам поїду», – промовив Євгеній. «Пан меценас, поїдуть?» Не без зачудування запитав конципієнт, що привик був досі сам їздити на такі дрібні терміни. «Поїду. Мені треба поговорити із зваречем, а з поворотом заїду до Буркотина». Він задзвонив. Захвилю війшов баран і мовчки став коло дверей канцелярії. «Слухайте, пане баране, будьте ласкаві, замовите мені фіакра». Так, на п'яту годину вечора, що був готовий. Скажіть, що поїдемо до Гумниськ. Ночувати будемо в Бабківцях, розумієте? Баран кивнув головою, сміхнувся і стояв на місці. Ну що, маєте ще що сказати? Пан меценас самі їдуть? Сам. То, може, треба чотири коні? Чотири коні? А вам що такого? Пощо чотири коні? Ну, я думав. Прошу вас, не думайте нічого, але йдіть. Баран похитав головою. Мов, щось не хотіло поміститись йому в голові. «То вистачить два?» «Вистачить! Вистачить!» «Але конче мусить бути чорні, правда?» Євгеній зірвався з місця і наблизився до барана. Не з гніву, але з зачудування, бажаючи заглянути йому в очі. Концепієт голосно зареготав. «Що вам, пане баране? Для чого вам здається, що мусить бути чорні?» «Ну, я так думав. Але відки приходите до такої думки?» «Ну, чую, що пан меценас самі їдуть. Так що з того?» Баран виболушав на нього свої очі з виразом тупого нерозуміння. Євгеній лагідно поплескав його по плечі. «Ні-ні, пане баране, мені проте байдуже, чи коні чорні, чи білі, аби тільки добре бігли, і аби бричка була добра. Прошу вас, ідіть і замовте, і зробіть усе, як треба». Баран вийшов, усе ще похитуючи головою, мов сам собі не вірячи. Що з ним? питає Євгеній концепієнта. Не розумію. Видно в його голові щось засіло. Він натякає на щось, а не хоче сказати. Я заходив до нього пару разів до його хати. Все клячить перед образом і молиться, і очі в нього, мов заплакані. Чи не ходить він на ту єзуїтську місію? запитав Євгеній. Розуміється, що ходить. Здається, минувшої суботи сповідався перед Єзуїтом, а під час одного казання дістав нападу епілепсії. На фіакрі його привезли, доведуть хлопці до божевілля, от що. І так доводять баби до істерії, до галюцинацій, до того, що їдять землю та моряться голодом. А цьому відоласі небагато треба, щоб зовсім збити його з пантелику. Припускаю, що Єзогід наговорив йому всякої всячини і ще й покуту завдав за те, що служить у жида. На тім розмова урвалася. Євгеній засів до своєї роботи. Він вибирався на кілька день із дому. Треба було дещо зреферувати, дати диспозиції конципієнтові і писарям. Оп'ятій на подвір'я заїхав фіакер. Євгеній був у своїм покої і кінчив пакуватись. Застукано в двері і війшов баран. Прошу пана меценаса, фіакер заїхав. Хто їде? Берко. А рудий Берко, той, що з паном конципієнтом усе їздить. Добре, добре, ну, а коні чорні? Євгеній, усміхаючись, зиркнев на нього, але баран дивився на нього поважно, якось суворо, і мовчав. Слухайте, пане баране, мовив Євгеній, ну скажіть по щирості, пощо що ви питали мене про чвірку і про чорних коней? Баран уперто вдивлявся в його лице, немовби хотів там вичитати щось таємне, а потім, озирнувшися поза себе, промовив майже пошепки, зо страхом. То ще не настав час? Який час? «Що ви маєте їздити по краю чвіркою чорних коней?» «Я? Що ж я, магнат який?» «Е, що там магнат?» – згірно мовив баран. «Чвіркою чорних коней їздити по краю і збирати народ, і накладати свою печать на тих, хто увірить у вас». Він говорив ті слова звільно, з притиском, немов повторяв, вивчені на пам'ять. «Що це ви говорите?» – дивувався Євгеній. «Пан ліпше знають, що я говорю», – мовив баран, не зводячи з нього очей. «Та по що би я мав те робити?» «Пан ліпше знають». «Але за кого ж ви вважаєте мене, баране?» «За того, ким пан є на правду». хто ж я такий?» Баран перехрестився і, видимо, збираючися з усею силою свого духу, сказав твердо. «Антихрист». У Євгенія похололо в серці. «Не від цього слова, а від того виразу божевільної певності, який було видно в Барановим лиці. Але ж пора не Бога. Що вам приснилось? Мовив він лайдно. Я хрещений чоловік, такий, як і ви. Відки мені до антихриста. І антихрист має бути хрещений, тільки фальчивим хрестом. Але, відки ж, ви все знаєте, що все власне я. Знаю, відки знаю. Ні, не може бути, щоб ви все самі висели з пальця. Певно, що ні. Значить, вам наговорив хтось? Наговорив чи не наговорив, а сказав такий, що мусить це знати. Ну, хто такий? Скажіть, не бійтеся. Я не скажу нікому. Не скажете? Ану, ну, закляніться Божим ім'ям. Їй Богу, не скажу. Ну, так знайте. Отець Місьян мені сказав, прошептав баран із виразом великого страху на лиці. Євгенію досить було не до сміху, але почувши свій баранів секрет, він не міг зупинити себе, щоб не зареготатися. Розділ двадцять Вечором того самого дня баран стояв близько дверей вагманової спальні, держачи капелюх у руках. Вагман сидів на простім дерев'янім кріслі край старого бюрка, купленого десь на ліцитації, і прооковуваного залізними штабами. Кожний сторож його камениць був обов'язаний щонайменше раз на тиждень здавати йому реляцію з усього, що діялось в домі, що чув і бачив. Це була його поліція. «То, кажете, збуркотина, хлопи?» – допитував вагман у барана. «Напевно, збуркотина». «Та, напевно». Я говорив з ними, як вийшли від адвоката. «Ну і що ж казали?» – кляли нашого адвоката. «Казали, видно, пан підкупив його, бо хоче запропастити їх справу». «Казали, що відобрали свою справу від нього». «Ова, ова, цмокнув вагман». «Ну і що далі?» «А нині рано сам маршалок був». «Що?» «Сам маршалок?» Чвіркою заїхав, до адвоката ходив нагору. гору. Ва!» – скрикнув Вахман, чудуючись. Балакали щось, але не дуже довго. «Ну-ну». Маршалок вийшов, а по якимсь часі адвокат вибіг щодуху і довго балакав щось у міськім саду, з якою спанею. Я дивився крізь шпарку в паркані, але розмови не міг чути.